якось самі собою принесли його до подвір'я Гриші Пасічного. Гриша сидів на призбі, вшнипившись у книжку. Чи новий номер готував, чи просто так читав, хто його знав? Марусик відчув себе раптом, наче злодій, спійманий на гарячому. Став, як укопаний, і не міг зрушити з місця. І враз несподівано рішучістю уволоділа ним. Він кілька разів глибоко вдихнув, і пішов до Гриші. «Гришо! Га!» – стріпинувся той, відриваючись від книжки. «Тут недавно кіношники приїздили». Марусик одвів очі. «Тебе десь не було, то вони й мене записали на зйомки. Фільм для дітей зніматимуть». «Та ну!» – вигукнув Гриша і враз прижмурився. «А ти мене за носа не водиш?» О,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 і прихилив до плеча голову. «Давай!» І ледве встиг він сховати жаб'ячу лапку до кишені, як рипнула хвіртка, і з'явився захеканий Гриша Пасічний. «Слухай!» Просто от хвіртки загукав він Марусику. «Чого ж ти втік? Чудило! Ти ж мені толком розкажи, що то за кіношники, і що вони таке зніматимуть?» Він повернувся до журавля. «А то розумієш? Я скажу, щоб узяли тебе. І навтіки. Хто ж так робить? От чудило!» Марусик втягнув голову в плечі і, як спійманий горобець, зиркнув на журавля. Журавель розплився в узмішці. «Так то він до мене побіг. Я його чекав. У нас з ним справа одна. А про кіношників тих толком і розказати нічого». Ми отутто біля воріт сидимо, насіння лузаємо, раптом під'їздять. Тир-бир, ми кіно знімаємо про сільських хлопчиків. Чи є у вас хлопці підходящі, щоб і в самодіяльності і вчилися добре? Ну, ми зразу про тебе подумали. От і все. Але від Гриші не так легко було відкараскатися.